«Почему Київ – мать, а не отець городу у Ви не подскажете?» І силовано засміявся. Була глибока ніч, коли Краус вийшов із Данікінського штабу. Тут його підстерігала ще одна несподіванка. На місці їхнього пакарда стояв старий обшарпаний форт. Пригнічений до сліз водій пояснив – Щоденікінці Селоміць поміняли їхній автомобіль на цю розвалену бляшанку. Вона чмихала, гарчала, смерділа бензином і не хотіла заводитися. Розгніваний кравс рушив було назад до штабу, але в останню мить зупинився. Внизу була охорона, тож без дозволу Бредова авто ніхто не чіпав би. «Москаль, як не вкраде, то не дихне», – сказав Чехович. У нього так заскавчало в животі, що того голодного крику не пересилило навіть гарчання двигуна. Розділ сьомий. Де генерал? Перше, що запитав Станімір, отамана Любковіца та сотника Верніша, коли ті потовчені й побиті до крові прибігли до ратуші. Вони розповіли про лиху пригоду, яка заледве не коштувала їм життя. Обом насилу вдалося виборситися з-під кінських копит. Стрілянина швидко вщухла, але автомобіль з генералом зник. Треба сподіватися, сказав атаман Любковіць, що Кравсу пощастило дістатися до штабу Бредова і розпочати переговори. Мусимо пильнувати ратушу і чекати на повернення генерала, котрий, маю надію, врятує становище. Із думи вийшов поручник Гірняк, подзенькуючи в'язкою ключів. «Замкнув азіатів?» – спитав Станімір. «У холодну», – сказав Мирон. «А ключі чому не віддав? Я цьому сторожеві не довіряю». «Дивися», – сказав Станімір бо ще завезеш відмикачки аж у свій дроговиш до мами. Файний сувенір буде, ні? Я привезу мамі ліпший. Десь у горі Інститутської почувся глухий гуркіт. Надвірні ліхтарі не горіли, однак холодне зоряне небо кидало світло на пагорби площу на похмурі вулиці міста». Здалеку важко було розгледіти, що там гуркотіло вгорі на Інститутській. Але звідти в бік Хрещатика рухалося щось громістке, кордубате і сторогтіння коліс. Вони здогадалися, що сюди наближається артилерія. Станімір наказав спрямувати на Інститутську всі скоростріли. «Побійтеся Бога, сотнику!» – скрикнув отаман Любковіц. «Саме цієї хвилини генерал Краус провадить переговори з Бредовим. Який вогонь? Не смійте!» «А що робити?» – роздратовано спитав Станімір. «Кланятись! Вийдемо їм на зустріч і будемо переговорювати. Та скільки ж можна? Не гаймо часу!» Отаман Любковець шарпнув Станіміра за лікоть, і вони кинулися через нічний хрещатик до Інститутської. Любковець волочив придушену копитом ногу, але не відставав навіть тоді, коли вулиця пішла круто вгору. Голова колони вже була навпроти Інституту шляхетних панянок, за нею спадистою дорогою сунуло до хрещатика численне зведене військо – гармати, кіннота, піхота, якій не видно було кінця. Попереду їхав на коні полковник в оточенні кількох офіцерів. Їхні силуети здавалися великими і вайлуватими, наче тіні. Можливо, Любковіцу і Станімірові трохи віддягло б від серця, якби вони знали, що на чолі колони їхав один із найшляхетніших білогвардійських офіцерів полковник Стесель. Але в нічній сутті вони навіть не бачили, яка приязна усмішка ворушилася на повних губах полковника. Станімір навпаки насупився і, смикнувши себе за правого вуса, грудьми став перед конем полковника Стеселя. Незважаючи на те, що поруч був старший за рангом отаман Любковіц, сотник голосно звідомив, що він є відпоручником Галицького корпусного командування і має честь передати союзникам, що в думі відбулася нарада генералів Кравса та Штакельберга. «Да, нам це і сказав полковник Стесель. Після того вів далі особи, Генерал Краус вирушив до генерала Бредва для встановлення демаркаційної лінії. Поки тривають переговори, частини Галицької та добровольчої армії зобов'язані залишатися на місцях. І ета нам, ізвісно, сказав полковник Стесер. Він довірливим тоном запевнив галицьких старшин, що денікінські офіцери уміють тримати слово. Їхні частини залишатимуться на своїх позиціях, але ж артилерія не може стояти на такому крутому узвозі. «Тому прошу вас дозволити нам спуститися лише на Хрещатик», – попросився полковник Стесель. «Ми там зупинимося і, даю слово честі, будемо чекати подальших наказів відповідно до результатів переговорів». «Еге», – подумав Станімір. Пустили лисицю під лавку та вголос сказав, що не годиться від самого початку ламати домовленості. Бо навіщо ж тоді ці чесні слова, якщо постановили одне, а робитимемо інше? Так, звичайно, погодився полковник Стесель, але бувають винятки, на які треба зважати. Як нам бути, наприклад, зараз, коли ми на силу стримуємо коней з важкими гарматами? Вони самі попруть униз, не питаючи ніякого дозволу, – пожартував полковник Стесель, налаштовуючи всіх на довірливий тон і взаєморозуміння. Про що ви раніше думали, – не здавався Станімір. «Ми не знали, що втрапимо на такий крутий узвіз», – сказав полковник Стесель. «Але ще раз запевняю вас, що ми – дисциплінована регулярна армія. І коли спустимося вниз, чекатимемо результатів переговорів. Чи варто сваритися через дрібниці? Адже коні під вагою гармат справді можуть поперти вниз на ваших людей. І тоді ж паніка». «Добре», – сказав отаман Любковець до Станіміра, – «нехай з'їдуть». «Справді, навіщо псувати стосунки?» Сотникові не годилося сперечатися з корпусним начальником штабу, і він, сціпивши зуби, зійшов з дороги.